Ворожбит Грицик По синьому небесному шляху повільно котилася золотава Таріль Місяця. Вона досягла найвищого місця і почала роздумувати, куди котитися далі, чи то вперед, чи може повернути назад. Врешті вирішила, що котитися вперед куди цікавіше. Швайка лежав під пагорбом на животі і через очеретину пив воду з криниці. Пиви аж стогнав від задоволення. "Ніде такої води нема", приказував він. Де тільки не був, а такої ще не зустрічав. І знову припадав до очеретини. Сенько з грициком лиш очі витріщали на нього. Вони ще не бачили, щоб людина стільки пила. Дід кудьма обіперся на розгалуження двох гілок і наслухав тишу. Біля його ніг сидів барвінок. Здавалося, ніби у світі все вимерло. Залишилися вони та ще якісь звірі, що нечутно перебігали навколо галявини від куща до куща. Вони виказували себе лише випадковими зблизьками очей. Сенко чомусь був переконаний, що то вовки. Але не ті дикі, що безжальні до всього живого, а якісь інші. Може, навіть такі, як Барвінок? Недарма ж він час від часу позирав у той бік і приязно постукував хвостом по землі. Врешті, Швайка напився і звівся на ноги. «А як там діду мій вітрик?» – запитав він. «З ним усе гаразд», – відказав дід кудьма. «Завтра зустрінетеся». «Ото добре!» «Бо вже признатися, скучив за ним». Дід кудьма недовірливо похитав головою. «А може, совість заїла, га?» бо ж послав бідну тварину, бо звідки. Швайка, мов хлопчисько, винувато шморгнув носом. Та ж іншого виходу, діду, не було. Інакше схопили би мене і хлопців. А, нарешті і про них згадав, зауважив дід і уважно поглянув на друзі. Оцей вищенький, чи не той, що розкрив вовкулацьке гніздо? «На твоєму Пилипе дворищі?» Грицик відчув, як у нього запалали вуха. А Швайка весело засміявся. «Він, діду, він! Гарний хлопчина!» «А це Санько!» «Еге ж, мокриний синок!» «То що ж це ви, хлопці, так розлютили пана Кобильського?» Хлопці мовчали. А що цьому сивобородому дідові казати? Він, мабуть, і так усе знає. А вже про те, що не самі сюди дісталися, а Швайка їх привіз, знає й поготів то в дорослих звичка така запитувати, а по правді йому усе відомо наперед. Тут, діду, така справа, втрутився Швайка. Ото зустрів я цих хлопців у степу, на свою голову. А що далі з ними робити, не знаю. У Воронівку повертатися їм не можна. А шкода хлопців. Гарні козаки виростуть з них. Побачимо, відказав дід кудьма. Учувалося, що він ледь томує посмішку. І взагалі цей загадковий дід – якому навіть вовки підкорялися, насправді був зовсім не такий страшний, як гадалося в степу. «А відчуваю, що ти, Пилипе, уже щось надумав», сказав він трохи згодом. «А тож. «Ну, розумієте, грицик, ну, ну такий же сирота, як і я. Тож нехай, гадаю, мені забрата буде за чуру» уточнив дід куньма. «Що?» – не зрозумів Швайка. «За чуру», – повторив дід. «Або їх ще джурами зовуть. Зброю чистять, за конем доглядають. А їх за це вчать козацької справи». Швайка ляснув себе по лобі. «Ай, справді, як же я сам не докумекав? Це ж навіть краще, ніж брат». Він погладив скуйовджену Грицикову голову. А от з Саньком, заради нього я до вас, дідуй, приїхав. Він радше вашим джурою міг би бути. Старий зміряв Санька уважним поглядом. І від того погляду хлопця ніби кинуло в крижану воду. І ще йому здалося, наче в ньому поселився хтось інший. І перед тим іншим Сенько був беззахисний, наче пташенятко на долоні. Спочатку Сенько сполошився, тоді чомусь закрутіло дізнатися, який у того поселенця вигляд. Але дізнатися Сенько так і не встиг, бо той щез, як у тумані. Ого, сказав дід кудьма, аж дивно. Як я змусив тебе заснути на згарищі? А ви й не примушували, сказав Швайка. Він і без цього тоді заснув. Його тітка Мокрина вкладає спати разом з курми. А, ну тепер зрозуміло, посміхнувся дід кудьма. Вибач, Саньку. І ти, Грицико. Але я вас ще трішки перевірю. Ану заплющить очі і розслабтеся, як ото в сон поринаєте. Ну, ще розслабтеся. Ще, ще. А тепер подумки роззирніться. Ну, що вас найбільше схвилювало? Сенько побачив перед собою витоптану кіньми місцину. Та місцина була неподалік, схоже, по дорозі від Сули до Воронівки. І до цієї місцини під'їздив якийсь вершник. Сеньков пізнав у ньому Тишкевича. А Грицикові давно хотілося їсти. Він уже давно збирався нагадати про це Швайці, та все не насмілювався при ворожбитові. І все ж, навіть дивне завдання старого не змусило Грицика забути про шмат м'яса, що лежав на споді швайчиної торби. Розплющить очі!» – звелів дітку дьма. «А тепер розповідаєте, що вам вдалося побачити». «Я Тишкевича побачив», – відказав Сенько. «Біля закруту до Воронівки».